Антропологія – історична наука. Як історична наука, вона з необхідністю спирається на археології і оперує, окрім антропометричних вимірів сучасної людності, також антропологічними матеріалами, здобутими під час археологічних розкопок. На жаль, саме в цій ділянці антропологічної науки фахівці-дослідники – присвячували якнайменше уваги і великий антропологічний матеріал, здобутий під час розкопів, лишається майже невивченим і цілком не опублікованим. Тим часом тільки при історичному підході можна розв'язати основне питання про расовий склад української людності. Щодо професора Волкан, то в своїй праці він торкнувся расово-генетичної проблеми тільки принагідно носив Раковський, Руденко, Митюшенко взагалі обминули її і власне єдину спробу постановки питання про расовий склад українського народу в історичній перспективі на основі расово-генетичних студій ми знаходимо за останній час тільки в згаданих працях Єндека та в книзі Щербаківського Формація української нації Прага 1941 рік Єндек в названій вище статті, роблячи спробу внести певну історичну перспективу в антропологічну характеристику українського народу, пише «З початком бронзової доби, а може ще в неоліті, на сучасні наші землі привандровує арміноїдна раса». Визначивши цих арміноїдів як хліборобів, Єндек додає на північ від цієї людності, що заселяла степ і лісостеп, розійлися були слав'яни, які підбули спокійних люборобів. За автором, основний первень слав'янських племен становить нордійська раса, яка в схрещеннях із арменоїдами витворила мішаний динарський тип, що є прикметний для расової будови наших земель. Або, як він нотує дещо далі, арміноїдами витворила мішаний динарський тип, що є прикметний для расової будови наших земель. Або, як він нотує дещо далі, арміноїдна раса виступає в нас в чистій формі, передусім у Східних Карпатах, на Криму і у підкавказських околицях. У мішаній формі, скрізь на наших землях. Такий мішанець – це динарський тип, характеристичний представник нашого населення. В залежності від того, в якій околиці в давніх часах виступала перевага одного з його складових первинів, динарський тип вбуває посередні, схиляючись то сторононордійської, то арменоїдної раси. Він вказує яснішу, то темнішу пігментацію, гнучкішу, то тягшу будову тіл. Якою мірою ця схема, запропонована Єндиком, відповідає археологічним даним. Англійський учений Геддон, пише професор Щербаківський у вступі до своєї праці, цілком справедливо каже, що антропологічна мапа Європи часів неолітичної доби Дуже мало змінилося, і ми вправі вважати і твердити, що ми є та були автохтонами на своїй землі не від шостого віку по Христі, тільки ж від неоліту, тобто не менш п'ять тисяч літ. За неолітичні доби твердить професор Щербаківський на Україні жило дві раси, причому кожна з них вела зовсім інший спосіб життя. Одні були хлібороби, другі номади. Хлібороби, за професором Щербаківським, були круглоголовці передньоазійської раси, яфетити, які принесли цілу цю хліборобську культуру з передньої Азії. В Європі її мішанину з нордійською расою звуть динарською расою. Або, як нотує автор далі, Дунайсько-Чорноморська галузь цієї раси зветься Динарською расою. Визначивши представників однієї з цих неолітичних рас на Україні як динарців, професор Щербаківський характеризує других.